faqala Allah ta'ala bismi'aka amin wadhahir anna hadhihi almujawabata 'ala yadi fa'dil anbiya'il kirami qallab berkata kepada orang yang Allah matikan selama 100 tahun dan ketika dia bangun ditanya berapa lama dia tertidur dia mengatakan sehari atau setengah hari Maka Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepadanya Bahkan engkau telah tidur selama seratus tahun Nah, uh, petongan uh, hadis ini Jadikan dalil oleh beberapa sebagian alih tafsir yang mengatakan Biasanya orang yang Allah matikan Seratus tahun ini adalah Nabi Kemarin kita sampaikan Biasanya ulama alih tafsir berselisih pendapat tentang siapakah ya alladzi mar'a ala qahiyatin ini. Kesepakatan al-tafsir mengatakan Jadilah nabi dengan alasan karena terjadi dialog antara Allah dengan dirinya. Allah menanyainya. Qal qabla bistah Labistu yaumanau ba'du yaub Labistu mihata amin Nah ini nilai terjadi di langsung Antara Allah dengan orang tersebut Maka ini menunjukkan Kalau dia adalah Nabi Zaman ulama yang e, Mengatakan dia adalah orang kafir Akan mengatakan Bahasanya di alap ini Bukan di langsung tapi dialah melalui kantoran salah seorang nabi yang ada di zaman itu. Ya Allah perfilman pada nabi tersebut tanya india berapa lama dia tidur? Maka jawab ini kemudian Allah katakan katakan padanya kalau dia telah tidur 100 tahun, gitu. Sehingga karena kemarin. Uh, dipilih pendapat yang mengatakan kalau Allah di Mar'alatariyatin itu orang beriman maka di sini katakan wabuahir dan kemungkinan yang lebih besar bahasanya tanya jawab ini terjadi melalui tangan atau perantaraan sebagian atau salah seorang nabi yang mulia. Dari sini kita mengetahui kenapa di sini dikatakan al-zahir Kemungkinan besar Karena ada kemungkinan makna yang lain Kemungkinan makna yang lain adalah apa? Terjadi dialog langsung dengan Allah karena dia adalah Nabi Tapi karena yang telah dirojek adalah dia orang kafir Maka uh, Dalam islami ata'amun ini Ditakwil Dengan uh, Dialog yang tidak langsung Yaitu dialog dengan melalui perantaraan Seorang Nabi Perdanan وَمِنْ تَمَامِ رَحْمَةِ اللَّهِ بِالنَّاسِ أَنَّهُ أَرَاضَ الْآيَةَ أَيَانًا أَيَانًا لَهُ يَتَغَيَّرُ فِيهِ الْمَطَرُ مَدَدِهِ قَوِيٌّ وَذَلِكَ مِنْ آيَاتِهِ وَذَلِكَ مِنْ آيَاتِ قُدْرَةِ آيات... الله. اللَّهِ فَإِنَّ الطَّعَامَ وَالشَّرَبَ خُصُوصًا مَا ذَكَرَهُ الْمُفَسِّرُونَ أَنَّهُ فَاتِحَةُ وقيل له اقبر الى غيره فاذا هو قد تمزق وتفرق وصار عظاما لاخيرا كان لاخيرا بندر الى العظام كيف ان سذورها اي نرفع بعدها إلى ناصل ناصل بعدها بعضها الى بعض و ناصلا ناصلا بعضها ببعض بعضها ببعض بعدما تفرقت وتمزقت ثم Naksuhah Bakti Iltaani, Lhamen kema nak nuikit dihil hayat, falama terbayarnlahu raiun aynun, raiy aynun, raiy aynun, laa yakbalur raibu, raiba, laa yakbalur raiba di wajhi mina bujhi. Aalamu Allaha ala kuri syam katir. Fa'atraf, Fa'atraf, Fa'atraf, di kudrah Allahi atas sesuatu, dan menjadi ayat dan menjadi ayat dan menjadi ayat bagi nabi, kerana mereka telah mengetahui kematian dan kematian kemarohnya, dan telah mengetahui kudiyatnya, kudiyatnya, kudiyatnya. Semasa itu, semasa itu, semasa itu, ayat adza sawab fi hadhi fi hadha wa amma qaul kathirin min mufassirin wa amma qaul kathirin min mufassirina illa hadha ar inna hadha ar-rajula mu'minun au nabiyyun min al imma uzairun imma uzairun au nah, maka di antara sempurnanya nikmat Allah untuk orang tersebut dan untuk Manusia pada umumnya Allah perlihatkan padanya Tanda kekuasaannya Hianan Yang bisa dilihat dengan mata kepala Supaya dia Yaktanik pihak Supaya dia Terpuaskan dengannya Maka setelah dia menyadari Kalau dia adalah orang yang telah mati Lalu Allah hidupkan Maka dikatakan padanya Uh, berjadi Allah yang mengatakan padanya atau malaikat yang mengatakan padanya. Fa'ud ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna. makanan dan minumanmu, lam yatasanna, maknanya lamnya thayah, tidak berubah, tidak basi. Padahal dalam jangka waktu yang selama ini. Makin itu di antara tanda Tanda kekuasaan Allah Karena makanan dan minuman yang dia bawa Terlebih lagi jika mengikuti Pendapat uh, penjelasan Banyak ahli tafsir Bahasanya makanannya adalah Buah-buahan Dan minumannya adalah jus asir. Maka dalam rentang waktu 100 tahun Tidak berubah Tidak basi Padahal aslinya buah-buahan sama jus ini Layal bas ayat takhoyak Tidaklah lama Ya takhoyak dia akan berubah Layal bas Tidaklah dia Tinggal dalam waktu yang lama Ya takhoyak akan berubah Dia lebih cepat berubah dibandingkan Yang lainnya Namun uh, makanan dan, dan, dan tersebut telah Allah jaga selama seratus tahun Kemudian dikatakan padanya Lihatlah keledaimu Ternyata keledainya uh, tersebut Telah tercapik-capik dan telah tercerai berai Tulangnya berserakan Jadilah dia adalah izoman nasira Tulang-tulang yang hancur Wang dilal ايضا bagaimana tulang-belulang tersebut kaifa nungsi zuha maknanya narfa badaha ila baati kami susun sehingga satu tulang itu di atas tulang yang lain maka Allah kelihatan pada orang ini gimana ada tulang yang sembar berserakan kemudian tiba-tiba tersusun berdiri dan rangka tulang Nasil kami sambung sebagian dengan Sembagian yang lain Setelah tercerai berai dan telah terjabik-jabik anak suha. Kemudian kami beri pakaian ya, Untuk uh, Keledai yang Tulang-tulang keledai yang telah tersusun tersebut Ba'da ilti'am setelah tersusun Lahman Berupat daging Kemudian kami kembalikan kehidupan Untuk badai tersebut Falam ma tabayyanalahu Maka setelah Yakin Telah jelas baginya yaitu telah yakin roya'ainin. Oh, Itu dia melihat dengan mata kepalanya sendiri. Satu hal yang tidak menerima keraguan fi wajhi minan wujuh dari sisi manapun. Maka dia mengatakan a'lamu aku yakin aku tahu Allah maha kuasa atas segala sesuatu, artinya dia mengakui kemakwasan Allah Subhanahu Wa Taala atas segala sesuatu dan jadilah dia tanda bagi seluruh manusia. Karena manusia telah mengetahui kematiannya dan kematian kedaiannya dan mengetahui kalau tahu permasalahannya, kemudian manusia menyaksikan tanda kejadian yang sangat luar biasa ini. Inilah pendapat yang benar tentang orang ini. Basenya dia adalah orang kafir. Di antara buktinya kalau dia adalah orang kafir adalah falah mata bayi Setelah yakin, berarti sebelumnya tidak yakin. Maka sebelumnya dia mengikat kekafiran, tidak yakin kalau Allah mampu atas segala sesuatu. Demikian juga perkataannya A'lamu Memang juga kalau dia Pada awalnya kafir Ada pun pendapat banyak ahli tafsir Maksudnya orang ilah dilamu Minta salah seorang nabi Yang namanya Uzair atau yang lain Itu pendapat banyak ulama ahli tafsir Meskipun yang di Di kekuatan sesaat dia adalah dia adalah orang yang kafir. Ini bagus. Mamakonuluna nanu ya ni rahum wa Amiratun miratin radiyallahu anha mutahharatun taraji'u darajatun nasi'u lahiya as-sarrat amiratun bada'a ja an kadzdzabtu al-qabaha fa hada la yaduru alaihi illa hudun ayatin muzrahin yiruju il yiruju il fultanit tamirati fultanit tamirati illal Kali lang tak jalan besar hidup tak muru pura masa kini wat tak roh tak roh buat roh. Baik nama ayat baik nama ayat al azim ada. Di iai baca mau di wa bai Lam yata'afan wa lam to amhi masih robi. Lang jatavan Allahu hu subhana wa Adalah ilaha illa huwa al-bahhamah shahidun shahada shahada bil hala adallah ta'ala tamalik qudratil yan an allazi huwa qawwalu alaa ruhi ruhi al-masakin al-masakinu las sukano nasukano anfusih saidan al qaryatu fi ayati fakara ti bagai dengan ayat yang ke-13 al mududiyah al kunyan nah ya uh, menurut ulama yang menafsirkan bahasa orang tersebut adalah mukmin ataukah nabi mereka mengatakan tentang makna ayat ahna yuyi hadilau katamautihat apakah dari manakah Allah menghidupkan Kampung ini setelah matinya Ya ini artinya Kalau menurut ini ya Tafsiran Tafsir bin al-mufasir tadi bagaimanakah Kampung ini makmur setelah dulunya Hancur Dan sebenarnya Allah subhanahu wa ta'ala Mematikannya Liriyahu untuk Allah perlihatkan padanya Mayu'idu lihadil korya Bagaimana Allah mengembalikan Kampung ini Yang semua hancur Min'i ma'rat yang menjadi makmur Birkhalqi dengan banyak orang Wa'ana dan Kampung tersebut makmur dalam jangka Waktu seratus tahun Dan manusia kembali ke kampung ini Sehingga jadilah kampung ini amiratan kampung yang ramai Setelah dia hancur Fahadah maka penjelasan semacam ini Tidaklah didukung oleh Lafak Bahkan berpulak-pulakkan dengan Lafak Walayadul alaihi makna Dan tidak pula didukung oleh Makna Maka di dimanakah Ayat kekuasaan Allah Dan bukti kekuasaan Allah Dengan kembalinya kampung yang Hancur menjadi kampung yang makmur Padahal hal ini Terus saja bisa disaksikan yang, e, Banyak kampung itu makmur Dengan orang Memasakin dan tempat tinggal Dan hancur kampung-kampung Yang lain Namun ayat yang terbesar Adalah Dengan Allah hidupkan dia setelah matinya Dan Allah hidupkan Kepadanya Dan Pertahannya makanan dan minumannya Tidak membusuk dan tidak berubah Selama seratus tahun Ya maka uh, Ulama yang mengatakan kalau itu Kalau pelaku dalam kisah ini adalah seorang mukmin Atau bahkan seorang nabi mereka mengatakan Ana Ini orang mu'min Kehiran-hiranan Ada kampung rusak Hancur Ini apa yang mungkin besok jadi makmur Kalau matikan, Selama seratus tahun Bangun-bangun kampung tersebut dah makmur Kampung tersebut dah makmur Banyak orang Terus penuh dengan Uma-huma maka sesat di membantah me menampakkan sisi kelemahan tafsiran ini dengan mengatakan di mana tanda kekuasaan Allah di sini kalau cuma makmurnya kampung tu tidak repot-repot banyak disaksikan kampung dulu ramai terus. Ya Terjadi bencana, terjadi hancur Yang hancur kemudian jadi makmur Dan penafsiran tersebut tidak Didukung oleh Ini Ini sisi makna Di mana letak ayat nah, Ini sisi makna Kemudian dari sisi lafad Mana lafad yang menunjukkan Kalau yang makna yang dimaksudkan adalah seperti itu Nah, kalau dari timbangan makna, makanya yang cocok jadi, jadi ayat Adalah kematian dirinya Bukan Hancur dan makmurnya Suatu perkampungan Kemudian firman Allah kata Fala matabayyana lahu Aytayakona lahu Maka katakan kalau dia telah yakin Maka adalah potongan ayat yang tegas bahasanya dia tidaklah yakin kecuali setelah dia menyaksikan kondisi ini itu kondisi yang menunjukkan sempurnanya kekuasaan Allah dia menyaksikan iyan dengan mata kepalanya sendiri maka ayat maka alasan pokok yang menunjukkan kalau jadilah orang kafir adalah kalimat falam mata bayjanilahhu setelah jelas nyata baginya Maka yang hancur Sehingga menimpa pada tiang-tiang Adalah Masakin tempat tinggal bukan Penghuninya Maka kesimpulannya Al-Quriyah dalam ayat Al-Baqarah Dan ayat sebelumnya Yang dimaksudkan adalah Bangunan Itu bangunan Disa Wahyu Pemisalan akhirin. Pemisalan akhirin. Pemisalan akhirin. Yazid dua dalma na wadu had. Wadu had. Kalimatun zaidun. فزي kalimatun zaidin. Uh, kalimatun zaidin. Fazidun ismun ala insanin makruh. Ala insanin. Ala, insanin ala insanin Wa kalim mana kalimat Tuhan Kalimat Tuhan Zaidu Yafamu minha asami'ah as -mi ya as -sa Yafamu minha asami'ah as -sa Yafamu minha asami'ah Mana'an Maknan gairal jumlati Maknan gairal jumlati Al-Ukhram Al-Lati aydon. Min kalimat Tuhan Zaidu Min kalimat Tuhan Zaidu Min kalimat iha zaidun bahain bahinama yaku lu ko ilul ma indi ila zaidun bahada hasrun lil mawjudin au hasrun bil mawjudin lil mawjudin la dehi au hasrun bil mawjudin la dehi wahwa zaidun Ma indi illa Zaidun Wahuwa Zaidun faqad Wahuwa Zaidun faqad Ma indi illa Zaidun Ma ra'aitu illa Bakran untuk ba orang alif Ma ra'aitu illa bakran Ma zarani illa sa'idhan Ma zarani illa sa'idun Ma zarani illa sa'idun Bahagai puluh Hasan liman ladai mutakalimi walaukala mazidun illa indi kainahu Hasan lima kain zaidin. Nah, contoh yang lain yang memperjelas makna ini adalah kata-kata Zaid. Zaid adalah nama orang tertentu yang telah diketahui. Akan tapi anda jumpai bahasanya kalimat yang memuat yang kata katanya mengandung zaid, yang mumin hasami pendengar, bisa memahami darinya satu makna yang tidak terdapat pada kalimat lain yang juga mengandung kata kata zaid. Mekarat kerana dalam kalimat maing diilah zaidun, maka dalam kalimat ini terdapat pembatasan. Tentang orang-orang yang ada di rumahku Tidak ada di rumahku kecuali Zaid Maka ini membahas tentang masalah Al-Mawjudin orang-orang yang ada di rumahku Yaitu membahas tentang orang yang ada di rumahku Di rumahnya Yang adanya Zaidun faqad Zaid saja Ma'indi illa Zaid. Maka ini mengandung makna hasar Sebagaimana aku tidak melihat kecuali Beker Tidaklah berkunjung ke rumahku kecuali Sa'id Itu juga mengandung makna hasar Tentang orang ya Maka Maladai ya ila Zaidon Itu hasar liman ladai mutakallimi Tentang orang yang ada di rumahnya Sang mutakallim Orang yang mengatakan kalimat itu. Yang lain hanya kalau bunyi kalimatnya Ma zaidun illa indi Tidaklah zaid kecuali Di rumahku Zaid itu tidak pernah kemana-mana Paling-paling cuma di rumahku Setiap hari di rumah. Di rumahku hanya ada zaid Dalam kalimat ini Belum tentu Kalau kalimatnya Ma zaidun illa indi Itu di rumahku boleh jadi ada Zaid, ada Amr, ada Muhammad Ada Said Namun apa, Zaid tidak pernah kemana-mana Di antara orang yang di rumahku ada yang namanya Zaid Dan Zaid ini tidak pernah pergi kemana-mana Di rumahku saja Namun di sini tidak membahas tentang Zaid eh, Has, tidak mengandung hasil tentang orang yang ada Di rumahku Dan cuma menceritakan Salah seorang di rumahku Namanya Zaid Dan Zaid ini tidak pernah Kemana-mana mesti Cuma di rumahku saja Maka di disini terdapat hasil pembatasan, namun membatasi ee, Tentang tempatnya Zaid Maka kalimat pertama kalimat pertama apa Ma'ing Ma Zaidun itu apa adat mengandung faedah membatasi orang yang ada yaitu Zaid saja sedangkan jumlah atau kalimat yang kedua apa adat memberikan faedah membatasi tempat keberadaan si Zaid yaitu tidak ada kecuali di rumahku tidak berada di tempat yang lain Yeah, Masak terus. Bismillahirrahmanirrahim. Bila itu yang sebaceous ini maafkan tuh dia. Bila kau ini, bila kau ini tak kering, sunat tuh ada biadinya. Biadinya. Sunat tuh ada biadinya. Fakir itu kira biadinya. Fakir itu tidak ada mudah fatun ilah ilah bihi. La yusappihu fiyal syai'ud Waliyatul fi film tali Muzafatun lil makhluki Fayum as-sukum sihi Falayisat Falayisatil yadu Falayisatil yadu karyati Walukul asatu Anna makna mususi Al-lazi yatabadaru ila dihni Minha ikhtalisan al-arabi Yajibu an yu'lama Anna hadal makna Yakhtalipu kirtilafi al Bekala berkata-kata ini berjalan, dalam kesan yang terakhir di bawah naungan. Walaupun terkorrer hal ini, perlu dirompusi sebagi majdab daripinah adalah demi pengaman. Lokasi-lokasi ini mempunyai sejarah yang seram. Rasulullah yang pertama yang menjadikan majdab daripinah adalah demi pengaman. Lokasi-lokasi ini mempunyai wa ulaihimus salaf alladheena istama'u 'ala makanah alaiy an-nabiy sallallahu wa ashabuhu wa ladheena la yasqu luqatu ahadz sunnati wa jama'atiha alaihim nah. Ayat yang ketiga firman Allah kepada iblis kenapa engkau tidak mau bersujud lima kepada Adam yang diciptakan dengan dua tanganku dan ucapan seorang manusia aku buat barang ini dengan tanganku. Wallahuakhiruljadi. Maka tangan di ayat berbeda dengan tangan dalam perkataan si manusia tadi. Karena ayat, eh, karena tangan dalam ayat itu adalah tangan yang disandarkan pada Allah Azza Wajalla, maka ada sifat zat yang khusus bagi Allah. Tidak ada satupun yang menyerupainya. Sedangkan ya fil misal dalam contoh. Yang bukan contoh ayat Ada tangan yang disandakan pada makhluk Maka ini khusus Untuk makhluk Maka kesimpulannya tangan Allah Tidaklah sebagaimana tangan manusia Walau khulah Kesimpulannya Anak makna khusus Eee eh, Maka Zohir adalah Makna Nas yang langsung Segera tertangkap pada benak Sesuai dengan aturan bahasa Arab Dan, dan wajib untuk diketahui Pastinya makna ini Berbeda-beda tergantung perbedaan Susunan kalimat Kembali disampaikan Al-Ishim Nusaymin Bahasanya Yang namanya makna Zohir itu Adalah makna yang Segera tertangkap dalam benak Yang dia itu berbeda-beda karena perbedaan Tarkib Maka contoh perbedaan Tarkib tadi Ma Zaidun ila indi Dengan Ma indi ila Zaidun Demikian juga tergantung idhofah. Contohnya Allah mengatakan tanganku, manusia mengatakan tanganku. Maka tangan itu tangan. Maka sama-sama tangan namun maknanya berbeda karena diidhofahkan, disandarkan kepada dua hal yang berbeda. Kemudian kita kembali ke Matan Waitatakarohada jika telah jelas hal ini Apa itu makna zahir Maka zahir dari dalil dari sifat adalah Makna yang segera tertangkap kepada benak Minal ma'ani itu makna Makna yang segera tertangkap pada benak Dan manusia terbagi dalam masalah makna zahir ini kepada tiga bagian Bagian yang pertama adalah Ada orang-orang yang menjadikan makna zahir Yang segera tertangkap adalah makna yang benar Yang layak dan cocok bagi Allah Azza wa Jal Dan mereka tetap mempertahankan Dalam latiha ala dalibah Kita tetap mempertahankan bahasanya ayat atau nusus itu menunjukkan makna seperti itu. Mereka inilah salaf yang mereka adalah orang-orang yang bersepakat ya, alamakan alin Nabi untuk berpegang teguh dengan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya dan mereka adalah orang-orang yang tidaklah cocok. Gelar alusun awal jamaah, kecuali untuk mereka. Ya, iman. Ya huduna sifatan ma'shuratan kitabat apabila quti tabayyana fi kitabi ikal tapi saya itu surah kitab ini amali walat walatasyahu di tasyahu walatasyahu kitab lihat walahu tamuhara ala dalil hadis wa alha sifat sifat ulai 100 100 itu sifat isaid yang ma'shuriyah bisa Kala yang tak hidup Tazkina bina Lakinlah Lakin alamah Melayakan al-Imam Ahmad Lakinlah Lakinlah Ibn Kha'ad Nakola Nukil Al-Dhalika Anik Niyab Yudhari Wal-Qadi Syekhul Islami Ibn Taymiyata Nakola Dhalika Anik Niyab Syekhul Islami Nakola Nukil Al-Dhalika Anik Niyab Yudhari Wal-Qadi Syekhul Islami fatawa Kaukama Bia Sata Barokin Nah, ya, langsung aja min macam ilfatawa. Min macam ilfatawa, lihatlah kalau syarhul, tapi semua baca syiful rahmatul fi syafit tapi zubdatil kauli. Kauli, maka kita taksi di anasa dan aitu dalal wal muratu fihin marasiduna ila islami nazami fundasi fa huwa ramun yuru tunjul hafususu ya ya fasih muhabalah ila harat at-aqsam nah waqad atma'u dan al-sunah sepakat atas hal ini menerima makna zahir mempertahankan makna zahir dengan Dan itulah makna yang hak Sesuai dengan kebesaran dan keaguman Allah Ibn Abdul Barak mengatakan Al-Sunnah bersepakat Al-Iqra Di sifat Untuk mengakui sifat Yang semuanya terdapat dalam Al-Quran Al-Karim dan Sunnah Dan mengimaninya Dan sebagai dengan makna hakikinya Bukan dengan makna majaz. Akan tapi ahlu sunnah tidaklah yukayifuna syai'an mendari Membahas Satupun dari Bentuk real sifat-sifat Allah Dan mereka tidaklah batasi eh, Makna sifat Allah dengan eh, Dengan sifat tertentu Mereka tidak mengatakan tangan Allah itu gini, gini, gini, gini, gini. Itu yang dimaksud membatasi La Yahuduna Fihi Sifatan Mahsurata Mereka tidak menetapkan Gambaran tertentu Untuk Sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kati Abu Ya'ala dalam kitabnya Ibn Al-Takwil mengatakan Tidaklah diperbolehkan Membantah hadis-hadis ini Atau menyebutkan diri dengan mentakwilnya Karena menjadi kewajiban kita adalah Memaknai sebagaimana makna Zahirnya Dan bahasa itu adalah sifat Allah yang tidak serupa dengan sifat semua pemilik sifat ya, makhluk al-mauzufin yang punya sifat yang seperti yang sama seperti itu dan tidak boleh berkeyakinan adanya aspek keserupaan dengan makhluk dalam sifat Allah akan tapi kita maknai sebagaimana maknai diterangkan dari Imam Ahmad dan para Imam yang lain. Itu kita maknanya dengan makna bahirnya, sedangkan kefiatnya, bentuknya kita serahkan kepada Allah. Maka nukilan dari Ibn Abil Qasim Fatwiat ini disampaikan oleh Syekh Samsamiah di Fatwa Hamawiyah yang merupakan salah satu kitab yang ada di majmuah fatwa yang dikumpulkan oleh Ibnul Qasim. Maka penulis Alhamdulillah. Ibadahah memulai rentetan Pekerir, penjelasan Inti, perkataan perkataan dan faedah ini Yaitu dengan membagi manusia Dari sisi penerimaan terhadap e, Pendalilan e, nusus sifat Yang telah lewat maknanya Yaitu adalah Makna yang segera tertangkap pada benak Saat disebutkan Maka, pen, e, bukan, maka Beliau menjelaskan Ana as-samanas, maksudnya macam-macam manusia. Jadi yang dimaksud dengan manusia di sini adalah al-muntasibuna al Islam. Manusia yang mengaku sebagai muslim, bukan semua manusia. Maka anas An dalam perkataan Sayyid Ustaimin di sini termasuk dalam golongan 'am yuratubil khusus. Redaksinya umum namun maknanya khusus. Kata-katanya manusia, Namun yang dimaksudkan adalah al-muslimun. Maka manusia itu al-muslimun terbagi menjadi tiga mancah. Rizki. Al-Bismul Awalu man'alih ma'anawahi ma'asuh sifati <Sess> al-muthabat dari Yudhantikni min ha'akul. Alam kibwa kidi wipolisan al-rahi wa'akau dalalatan susi <Sess> ala jaliga dunar ayu syabiru awyutayifu bi anna al-muqbirah bi tali sifatati fitr kan khususiy Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabih wa huwa 'ala ma binasihi aw rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa sholatihi ta'ala kana kitabih fa huwa al-muqbiru bi min sa'ihi khotit idhan lamajala inna ayatan muslimun tatallamani wadatasimari 'ala iqraril haqi fa haula'i bi ma'rufun bi ma'maridin fa hiya bahar zahira wa aqwa dalalatun khususi 'alayhi wa bi Lam yakun bi ar-Rasulina was-salam jidalun ma'a bi as-sahabati fi hada, inna hu al-imanah yastawjidhu at-taslima wa al-ittiyada li harihi nusus. Wa ma sa'ala minna ini ra'yan. Fa qala bihi wa qala yaqinu anhu jannatan wa laysrakan, kalam bi arumu kasbihat wa rathiqal. Fi Allahu ta'ala Kesah kami berdise, Allahumma shamil al qasid. Saat batu sam awal basar orang itlah yang hasil wajanam adalah kita sebiji wacan kiri. Maka ada masyuk, ada kadar, atau laku anis salatih. Walasihun Islam puterinya daripun makan makan hajar kaki. Wadah di dalam disunati. Peminat iman dimintahi, an iman nafsu mu, kitab bini wasofah bini rasul alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peminat wa lika kafirin, wala taqfirin. Masya Allah, Nabi Allah Subhanahu Walaikum Selamatinisaikhun, wahai sahabatul wasir. Walau yang punggung naan buh, mahu sok tampilin rasaun. Walau yang haripun, yang kalimaan asmaillahi wahaiyatihi. Walau yang tayipun, walau yang matilunah sifat ini, bisifat Nah, macam yang pertama adalah orang-orang yang menyadari bahasanya ubahir nusus sifat. Yang segera tertangkap pada benar minhada ri-nusus sifat adalah makna yang hak dan dia adalah hakiki. Sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Arab maka mereka mempertahankan dalatan nusus ala darik bahasa nas menunjukkan hal itu. Mereka tidak melakukan tasbih Menyerupakan Allah dengan makhluk atau membahas tentang bagaimana bentuk sifat Allah. Karena yang menceritakan sifat-sifat ini dalam dalil-dalil tersebut dalam teks-teks keagamaan tersebut, teks-teks Al-Quran -teks dan Sunnah adalah Allah sendiri dalam Al-Quran dan dia yang lebih tahu tentang dirinya daripada kita atau yang menyampaikan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam nukilan yang paling sahih dari beliau. Bahwa maka karena beliau adalah orang yang paling mengetahui Tuhan daripada makhluk yang lain. Jika, jika demikian. Lah macam lah ilah ayat Haber Tidak ada alasan e, bagi seorang Muslim untuk pergi ke kanan dan ke kiri, belok kanan dan belok kiri, karena tidak mau mengikarkan kebenaran. Titik, jadi ya. Fahaulah maka mereka lah alusunaw jamaah. Mereka memahami makna doyan dan mereka mempertahankan kalau nas ni menunjukkan makna zahir. Ya. Dan kekapan sepakat dengan kaidah ini. Tidaklah terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam perdebatan. Tidak pula di masa sahabat perdebatan tentang hal ini. Ya. Li anna hu taqarra karena telah satu hal yang baku di sisi mereka. Pasti yang namanya iman itu mengharuskan pasrah dan patuh terhadap dalil. Dan para imam tabi'in pun berjalan di atas jalan ini. Mereka menetapkan apa yang dikatakan oleh dalil. Dan mereka tidaklah menyimpang darinya ke kanan. Tidak pula ke kiri. Falam yarumu tasbihah. Maka mereka tidaklah mencari-cari tasbih. Tidak pula taqif. Karena Allah Azza wa Jal berfirman dalam Al-Quran. Laisakam misli syaih wa wasami'un basir. Maka Allah menetapkan pendengaran dan penglihatan untuk Allah Azza wa Jal Dengan Allah tiadakan kesurpaan dan kesamaan antara eh, Allah eh, Meniadakan kesurpaan dan kesamaan antara Allah dengan makhluk Wahakadah demikalah mereka para ulama' berjalan di atas jalan ini Al-Qalaf an di mana ulama'-ulama' belakangannya meneladani ulama'-ulama' terdahulunya Maka tadi disampaikan Tidaklah terjadi di masa Nabi SAW Perdebatan tentang sifat Maka ee, Nampaknya Kesesatan itu tambah lama Tambah parah e, Di masa sahabat Jawa muncul khawarid Khamarid ketika itu tidak membahas Tentang masalah darat Allah Belum ada pembahasan tentang darat Allah e, Pembahasannya tentang iman dan kafir saja Sesungguhnya pertambahnya zaman, akhirnya kesesatan tambah jelek, tambah jelek. Semula belum menyentuh berkaitan dengan Allah, ini masih mending. Selain itu pertambahnya zaman, ya, bid'ah dan kesesatan tadi juga sudah berkaitan dengan dat Allah. Syaikh Syaikh Tamiah menjelaskan jalan yang benar, yaitu jalannya alusunnah dalam masalah ini di Wasitiah. Dengan mengatakan tak masih iman pada Allah dalam mengimani semua sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya dalam Al-Quran atau ditetapkan oleh Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa diselawengkan, tanpa diingkari, tanpa dibahas bagaimana bagaimanakah dan tanpa disamakan. Bahkan mereka beriman bahasannya Allah Subhanahu Wa Taala leisakamisri syaih tidak tersebutkan makhluk yang sepadan dengannya. Cuma mendengar atau cuma melihat. Kalau minunah biaan Allah subhanahu takkan mereka beriman kalau Allah tidak ada satupun makhluk yang suka dengan Allah jadi al Allah mendengar lagi Allah melihat maka Alusunan tidaklah meninggalkan sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya tidak pernah menyelawengkan kalimat dari tempatnya yang tepat mereka tidak pernah menyelawengkan nama Allah dan tanda tanda kuasa Allah tidak pernah berkembang bagaimanakah bentuknya ataupun Uh, menganggap tamsil sifat Allah sama dengan sifat makhluk. Nah, ni. Bahkan <tik> <tik> ada kulaman yang dari alkitab bawa sunatah walam walam yarum walam yarom walam yarumil istitlalu istitlala bima dibima di dalam kitab bawa sunatah maksu mani. Adofa ila dalikal juma'ain juma'ahul harimah baina dono kitaqidu hadal kanhajar wa huwa ibatu ma atbatahu Allahu tidak sihi min ba'di tasbihit taala al afan ibni abdul bari wal qadi abiyalah rahimallahu al jami'u jami'ah Nah Haka demikianlah semua orang yang yaqta fil quran kitab sunnah mencari dan menginginkan quran dan sunnah walam yaum dan tidaklah ingin romaya rumu maknanya adalah arada yuridu romaya rumu lam yarum Ada buku yang terkenal pulhul maram roma ya yahumu raimun maramun isim maful dari roma ya yahumu maknanya menginginkan pulhul maram masuk ke bahasa Indonesia bahasa Jawa jadi maram Maram apa saara paknya sesuatu yang diinginkan sudah marem yang diinginkan sudah didapat marem mungkin ya, dari maram masuk bahasa Jawa jadi marem sudah mau sudah artinya sudah mendapatkan apa yang diinginkan sudah maram Maka demikianlah e, semua orang yang mencerukan dan sunnah, wala mi'run dan tidaklah menginginkan berdalil kecuali dengan selain cerukan dan sunnah. Karena Quran dan sunnah keduanya adalah maksum, terjaga, siapa yang menjaga? Allah Subhanahu wa taala. Maka berkaitan dengan e, kalimat ini ada satu faedah. Ee di antara kalimat yang salah adalah kalimat ini, Tidak ada yang maksum kecuali Allah dan Rasulnya Ini kalimat yang salah Kalau Allah itu maksum Maka kita tanyakan Manil asim Siapa yang mau menjaga Kalau nah, dikatakan Tidak ada maksum kecuali Allah dan Rasulnya Maksum bukan dijaga Isim mafud kalau dikatakan Allah itu maksum Kita tanyakan Manil asim Yang jaga siapa? Kata, uh, maka tidak boleh mengucapkan Maksum untuk Allah Tidak boleh Mengucapkan maksum Untuk Allah SWT Kalau tidak ada yang maksum kecuali Nabi Ya benar tapi kalau ditambahi eh, tidak ada yang masum kecuali Rasul benar. Tapi kalau ditambahi Allah jadi salah. Tidak ada yang masum kecuali Allah dan Rasul. Ah jadi salah. <tuh> Maka tidak boleh istilah masum itu dipakai untuk Allah Subhanahu Wataala karena kalimat tersebut mengharuskan adanya al-Asyib. Abu Thila dari kalijama Tambahkan kepada dalil quran dan Surah adalah ijma' Dan ijma' para imam pun Menegaskan jalan ini Yaitu menetapkan apa yang Allah Tetapkan untuk dirinya Tanpa menyerupakan Allah dengan makhluk tanpa pula membahas Bentuk sifat dan penulis Telah menukil Ijma' dari Ibnu Abdul Bar Al-Maliki Dan Qadhi Abu Ya'la Al-Hambali Rahimullahul jami'. Allahumma sabarahul mukminah, ala ala darwah yang habis sahihoh. Katalikul kawinah alahtimu pada dikali wajah al awalu anahu tapi kota man? Tak, Anahu tapi kota man? Lima dalal alaihiq kita buat min wujubil akhi imaja apihima min asmaillahi kasifatihi kamayatul muzalikah mantababahu bi ilmi wa insafin. Apa ni ayukol, ayukola usalaku. Usalaku ina kau ina ayabuna mina kau rubuh kolahus salaku alfi mina kolahubai rubuh apa ni batilun si anakmu yaza muminu ayabuna salaku minasohakatiwatabi ina kau berisane takalamu berbatili tasrihan alba filon walam wala da'iran bil haqqi ladhi yajibu ittiba'uhu wa hadaya wa hadaya yastazibu ayakunnu in wa in alimi nathihi Lakin qatamuhu fakin qatamuhu wa qira huma gathirun mabad'u lazim, lazimi wa putanu lazimi mabad'u lazimi yaddu 'ala bunanil mazumi fadai ay, fata'yana fada Ayakun al-hakku Fima qawlahus salafu Duna wairi Nah Hal tawwa Madhabus sahih inilah Akhidah yang benar Jalan yang lurus dan jalan yang tepat Karena Dua alasan Yang pertama itu adalah uh, Praktek yang sempurna uh, Lima adalah un, uh, Fakta yang sempurna untuk kandungan Quran dan sunnah Wajibnya, berupa wajibnya Al-Azbi Mengambil bima ja Apa yang terdapat dalam Quran dan sunnah Berupa nama dan sifat Allah Sebagaimana ini diketahui oleh orang yang Manta tabahu Orang yang menelusurinya Menelusi Quran dan sunnah Dengan pengetahuan dan objektivitas. Dan keadilan keadilan di sini maksudnya objektif. Kedalaman yang kedua, dan kita katakan kebenaran itu boleh jadi ada dalam perkataan salah atau perkataan manusia setelah salah. Kemungkinan yang kedua adalah tidak, tidak adalah satu hal yang patut. Karena jika kita katakan yang yang benar adalah kemungkinan yang kedua. Kebenaran itu ada dalam ucapan manusia setelah salah maka konsekuensinya berarti salah itu sahabat dan orang-orang mengikut mereka dengan baik mereka telah berbicara mereka hanya menyampaikan kebatilan baik dengan bahasa yang tegas ataupun dohir dan mereka tidaklah berbicara sekalipun dengan bahasa yang tegas ataupun dohir berbicara mengucapkan kebenaran yang wajib diyakini maka jika para sahabat itu tidak pernah mengucapkan dan menyampaikan kebenaran maka konsekuensinya boleh jadi mereka para sahabat itu tidak mengetahui kebenaran atau mereka mengetahui namun menyembunyikannya dan dua kemungkinan ini adalah dua dunia fatal wa putradun lazim ya tulala putradun milzum dan kaidah mengatakan batilnya ee eh, eh, batinnya turunan menunjukkan batinnya pokok. Nih. ayat nama kasilah salat. Kepenaran ada ada dalam perkataan salah bukan pada selainnya. Ini, demikian Nabi Sulaiman sallallahu alaihi wasallam wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa